11. fejezet A gyilkos Amíg titoált Jugoszlávia élén, az országban gyakorlatilag nem létezett a bűnözés. A turisták zaklatása elképzelhetetlen volt, a nők nyugodtan járhattak az utcán, védelmi pénzt sem szedett senki. Furcsa dolog volt ez, hiszen a nyugati szövetségesek által 1918-ban összetákolt ország hét tartományából hagyományosan Európa talán leggonoszabb, legkíméletlenebb gangsterei kerültek ki. Az idéli állapot azért alakulhatott ki mégis, mert a jugoszláv kormány 1948 után paktumot kötött az alvilággal. Egyszerű volt az üzlet, azt csináltok, amit csak akartok, mi szemet hunyunk felette. Egyetlen feltétellel, külföldön csináljátok. Belgrád tehát egyszerűen exportálta alvilágát. A jugoszláv maffia főnökök ezután Olaszországra, Ausztriára, Németországra és Svédországra specializálódtak, még pedig igen egyszerű okokból. Az 1960-as évek közepén érte el Nyugat és Észak-Európát a török és jugoszláv vendégmunkások első hulláma. Szívesen fogadták őket az elkényeztetett helyiek által már piszkosnak ítélt munkák elvégzésére. Minden nagyobb népvándorlás magával hozza az alvilágát is. New Yorkba is az olasz bevándorlókkal együtt érkezett annak idején az olasz maffia, és most is hamarosan egész Európában megjelentek a török vendégmunkások mellett a török bűnbandák. Ugyanez volt a helyzet a jugoszlávokkal is, csak jóval kontrolláltabb módon. A belgrádi vezetés egy rókáról két bört nyúzott le. A sok ezer külföldön dolgozó állampolgár ugyanis rendszeresen hazaküldte keresményét. A kommunista jugoszlávia gazdaságilag mindig is csőd tömeg volt, de a beáramló kemény valuta ezt jól leplezte. És ameddig titó szembeszegült Moszkvával, az USA és a NATO nemigen törődött vele, mi mást is csinál még. A jugoszláv államfő a hidegháború időszakában végig az el nem kötelezett országok csoportjának egyik vezér alakja volt. A gyönyörű dalmáciai tengerpart a turisták valóságos mekkája lett, még több kemény valutát hozva a konyhára és hétágra sütött a nap. Közben a titó rezsim brutálisan bánta másként gondolkodó ellenzékiekkel, de ezt csendben, diszkréten tette. A gengszterekkel kötött alkú működtetése és betartatása fölött pedig nem is a rendőrség, hanem egyenesen az állambiztossági szerv a DB örködött. És a DB diktálta a feltételeket. A külföldi jugoszláv közösségek vagyonát dézsmáló gengszterek büntetlenül hazatérhettek Jugoszláviába, és meg is tették. Vilákat építettek maguknak a tengerparton, házakat a fővárosban. Ennek fejében adományaikkal hozzájárultak a DB vezérkarának nyugdíj alapjához, a vezérkar pedig alkalmanként megkérte őket, hogy végezzenek el valami nedves melót, azaz gyilkosságot, amiért nem nyújtanak be számlát és nem hagynak nyomot. A mindkét fél számára kényelmes kis egyezmény mögött a szolgálatot hosszú időn át vezető félelmetes, kövér szlovén, Stane Dolánc volt az agytröszt. Az országon belül működött némi prostitúció, de csak annyi, amennyit a helyi rendőrség kézben tudott tartani, és némi jól jövedelmező csempészet is, ami ismét csak a vezetők nyugdíj alapját hízlalta. Az erőszak azonban, az államit leszámítva, szigorúan tilos volt. Az ifjú renitensek az utcai banda vezérségig, az autólopásig, de nem turistáktól, és a verekedésig juthattak el. Ha ennél komolyabb szinten akarták űzni az ipart, el kellett menniük. Akinek nehéz volt a felfogása, könnyen valami isten háta mögötti fogolytáborban találhatta magát, ahol eldobták a cellája kulcsát. Tito marsal tehát nem volt hülye, viszont ő is csak halandó embernek született. Meg is halt 1980-ban, ami után kezdetét vette a széthullás. Még 1956-ban történt, hogy Belgrád Zemú nevű munkáskerületében egy Zilic nevű autószerelőnek fia született. A csemetéről, aki a Zorán nevet kapta, már kiskorában egyértelműen kiderült, hogy gonosz és erőszakos természetű. Tíz éves korában pedig tanárait már a neve hallatára is a ki. De volt benne valami, ami megkülönböztette más belgrádi gengszterektől, az olyanoktól, mint Zsajko Raznatovics alias Arkán. Zorán ugyanis okos volt. 14 évesen kimaradt az iskolából, és egy kamaszbanda banda vezére lett, amelynek tagjai a szokásos dolgokban lelték örömüket, autólopásban, verekedésben, ivászatban és a helyi lányokra való kacsingatásban. Aztán egy csetepaté során a másik banda három tagját úgy helybe hagyták bicikliláncokkal, hogy napokig lebegtek élethalál között. A helyi rendőrkapitány ekkor úgy döntött, ami sok, az sok. Zilicet bevitték az ösre, két markos rendőr levoszolta a pincébe, és darabokkal úgy elverték, hogy utána talpra sem tudott állni. Nem mintha haragudtak volna rá, csak fontos volt, hogy nagyon erősen koncerttáljon arra, amit mondanak. A kezelés után a rendőrfőnök ellátta az ifjú Zilicset pár jó tanáccsal. Zorán 16 évesen, 1972-t írtunk tehát, egy héten belül elhagyta az országot. Ajánlása volt valakihez. Németországban Juba Zemunac bandájához csatlakozott. A főnök vezetékneve felvetné volt, ő is Zemunból származott el. Zorán Zilis tíz évig állt az ámulatba ejtően elvetemült Zemunac szolgálatában, akit később egy német bíróság előcsarnokában lelőttek. Kiváltotta a főnök őszinte csodálatát, hiszen ő volt a legszadistább végrehajtó ember, aki valaha dolgozott neki. Ha az ember védelmi pénzed létfontosságú, hogy félelmet tudjon kelteni. Zilics képes volt erre, és minden pillanatát élvezte. 26 évesen 1982-ben kilépett Zemunac bandájából, és megalakította sajátját. Ez akár háborúhoz is vezethetett volna volt munkadójával, Zemunac azonban hamarosan itthagyta ezt az árnyékvilágot. Zilics a következő öt évet Németországban és Ausztriában tevékenykedő bandája élén töltötte. Közben azonban otthon kezdtek változni a dolgok. Senki nem volt alkalmas rá, hogy Tito helyére lépjen. Titó partizán múltja és erős egyénisége révén szinte egymaga tartotta össze olyan hosszú időn át a hét tartomány természetellenes államszövetségét. A 80-as években különböző koalíciós kormányok követték egymást, de közben Északon Szlovéniát és Horvátországot, délen pedig Macedóniát egyaránt áthatotta a kiválás az önálló államiság szelleme. Zilics 1987-ben egy volt kommunista pártmunkással, egy mások által lebecsült, vagy észre sem vett, hitvány kis alakkal kötött szövetséget. Az illetőben megvolt két tulajdonság, ami tetszett a vezérnek. Teljesen gátlástalanul tudott küzdeni a hatalomért, a ravasz körmőn pedig el tudta altatni a riválisok éberségét. Zilics tehát felfedezte a jövő emberét, és 1987-ben felajánlotta Szlobodán Milosevicnek, hogy majd ő neki gondja lesz az ellenségeire. Nem utasították el az ajánlatát, ő pedig nem számított fel semmit. Milosevic 1989-re felismerte, hogy a kommunizmus kimúlt, a szélsőséges szebb nacionalizmust érdemesebb meglovagolni. Nem is egy, hanem mindjárt négy lovas szabadított az országra, az apokalipszis négy lovasát. Zilics majdnem végig a szolgálatában állt. Jugoszlávia megindult a széthullás útján. Milosevics az unió megmentőjeként pózolt, de azt nem említette, hogy ezt népírtás, úgynevezett etnikai tisztogatás útján képzeli el. Szerbiában az a hit táplálta népszerűségét, hogy ő majd mindenütt megmenti a szerbeket a más népek általi üldöztetéstől. Ehhez azonban először üldöztetésekre volt szükség. A horvátok, bosnyákok lassú felfogása lehetett segíteni. A területükön végrehajtott kisebb vérengzések rendszerint kiprovokálták a többség helyi szerbek elleni támadását. Ekkor Milosevic odaküldhette a hadsereget, hogy mentse meg a szerbeket. A provokátor szerepét pedig a hazafiakká átvedlett gengszterek félkatonai csapatai töltötték be. Míg tehát 1989-ig a Jugoszláv állam három lépés távolságra a határon kívülre szorította az alvilágot, addig Milosevic hazahozta és teljes mértékben partnerként kezelt őket. Milosevicet, ahogy új sok államfővé lett, középszerű alakot, elbűvölte a pénz. Olyan hatást gyakorolt rá a szóban forgó összegek nagysága, mint a kobrára a kígyó bűvölő furúja szava. Őt azonban nem a pénzen megvehető luxus cikkek vonzották, mindvégig puritán életmódot folytatott. A pénz, mint a hatalom megnyilvánulási módja viszont valósággal hipnotizálta. Bukása után az őt követő jugoszláv kormány úgy becsülte, cimboráival körülbelül 20 milliárd dollárt sikkasztottak el és utaltak át külföldi bankszámláikra. Mások viszont nem voltak ennyire puritánok, így velejéig gonosz felesége és hasonlóan visszatasító fiúk és lányok sem. A Milosevic családhoz képest a szörnyecskék szereplői, akár valami idilli családsorozat hősei is lehetnének. Milosevic egyik partnere Zorán Zilics volt, ő lett a diktátor személyes végrehajtója, bérgyilkosa. Milosevic sosem készpénzben osztott jutalmat hanem különösen jól jövedelmező védelmi pénzedési lehetőségeket és teljes büntetlenséget garantált. A haverok rabolhattak, embereket kínoszhattak, nőket erőszakolhattak meg, nyilkolhattak, és a rendőrség ezzel ellen mégsem tehetett semmit. Milosevic bűnöző sikkasztó rezsimet hozott létre, miközben hazafiként pózolt, és a szerbek meg egyes nyugat-európai politikusok ezt évekig be is vették. A sok egyetlenkedés és vérontás ellenére sem tudta azonban megmenteni Jugoszláviát, sőt, még Ámát, Nagy-Szerbiát sem sikerült létrehoznia. Először Szlovénia vált ki, majd Macedónia és Horvátország. Az 1995. novemberében megkötött Daytoni Egyezmény értelmében Bosznia is elnyerte függetlenségét, 1999. júliusában pedig nem csupán koszovót vesztette el, hanem Szerbia NATO bombázását is kiprovokálta. Árkához hasonlóan Zilic is megalakította maga kis félkatonai különítményét. Voltak más hasonló csapatok is, így a Frenki fiai nevű sötétlelkű, sötétben bújkáló brutális banda. Ráadásul Frenki Stamatovic megdöbbentő módon még csak nem is szerb volt, hanem renegált isztriai horvát. Zilic ellentétben a meldöngető, feltűnést hajhászó Arkannal, akit később a belgrádi Holiday immotel Motel hajjában lőttek le, csapatával együtt észrevétlenül szinte láthatatlanul tevékenykedett. A boszniai háború idején három alkalommal mégis észak felé vette az irányt martalócaival, és útjukat nem erőszak, kínzás, öldöklés jelezte a szerencsétlen sorsú tartományban. Végül az amerikai intervenció parancsolt nekik megállt. Harmadik portjájukra 1995. áprilisában került sor. Míg Árkán tigriseknek nevezte a harcosait, és több száz fős létszámmal dolgozott, Zilic beérte a Zorán farkasai titulussal, és csak kevés ember tartott. A harmadik kiruccanásukra mindössze tucatnyian indultak el. Mindannyian bevált, harcedzett gonosztevők voltak egy kivételével. Nem volt ugyanis rádiósuk, és Zilics egyik embere, akinek joghallgató volt az öccse, elmondta, hogy a srác egyik egyetemi barátja rádiósként szolgált a hadseregbe. A diáktársa által megkörnyékezett fiú ráállt, hogy húsvéti szünetét feláldozva a farkasokkal tart. Zilics érdeklődött, milyen a srác szagolt -e már puskaport? Nem, a híradósoknál volt, éppen ezért alig várja már az éles bevetést. Ha soha nem lőttek még rá, biztos, hogy ő sem ölt még, mondta Zirics. Igazi gyors talpaló lehet neki ez a portja. A csapat május első hetében indult el éjszak felé. Orosz gyártmányú dzsípjeik műszaki problémái okoztak némi késedelmet. Áthaladtak palén, amely korábban amolyan mini síparadicsom volt, most pedig a sajátos új államalakulat, a Republika Srpska Bosznia egységesen szerbé tisztogatott harmadrésze, fővárosává tették meg. A romokban heverő szaraja a téli olimpia egykori büszke házigazdáját kikerülték, és behatoltak az igazi Boszniába. Főhadiszállásukat a másik szerb erődítményben, Bányalukán utötték fel. Innen indították akcióikat. A veszélyes muzsahedi gondosan kikerülték, inkább a kényelmesebb célpontot nyújtó, fegyveres védelmet nélkülöző boszniai muzulmán közösségekre utaztak. Május 14-én találtak a Vlasics hegylánc egyik völgyében egy kis falucskát. Rajta ütöttek, lakóit lemészárolták, majd az erdőben éjszakáztak, és 15-én estére vissza is értek lukába. Másnap az újonc rádiós otthagyt őket, üvöltözve, hogy folytatni akarja tanulmányait. A vezér elengedte, de figyelmeztette, hogy ha kinyitja a száját, ő, Zorán Zilic személyesen vágja le a farkát egy törött boros pohár cserepével, majd ebben a sorrendben nyomja le mindkettőt a torkán. Amúgy sem kedvelte a fiút, ostoba kényeskedő kölyök volt. A détoni Egyezmény aztán véget vetett a boszniai mulatságnak, viszont hamarosan Koszovóban indult be a vadászidény. A Zilic különítmény 1998-ban ott is akciózott a koszovói felszabadítási hadsereg elleni harc ürügyén, valójában azonban a falvakra és a csábító zsákmányra koncentráltak. Szobodán Milosevicsel kötött szövetsége valódi okáról azonban soha nem feledkezett meg. A diktátornak tett szolgálatait pusásan megjutalmazták. Üzleti tevékenysége a tőle kapott kiváltságlevélen alapult, magától az államfőtől szerzett mentelmi jogot, hogy büntetlenül sérthessen törvényt. Kizárólagos fennhatósága kiterjedt a cigaretta, a parfüm, a márkás italok, a viszki és mindenféle luxuscikk több száz százalékos hasznot hozó kereskedelmére. A kizárólagos felügyeleti jogon Raznatovicsal az egyetlen hozzá hasonló súlyú gengszterrel és néhány más banda vezérrel osztozott. A 90-es évek közepére a rendőri és politikai védelemért járó kenőpénzeket leszámítva is milliómos lett. Ekkor kezdett prostitúcióval, valamint kábítószer és fegyverkereskedelemmel foglalkozni mivel folyékonyan beszélt németül és angolul, jobban tudott üzletelni a nemzetközi alvilággal, mint csak szerbül tudótársai. Különösen a kábítószer és a fegyver hozott sokat a konyhára. Vagyon a dollárban mérve hamarosan 8 számjegyűre dúzzat. Felkerült az amerikai kábítószer ellenes ügynökség, a CIA, a fegyverkereskedelemre szakosodott védelmi hírszerző ügynökség és az FBI listájára is. Milosevic sikkasztott pénzen hízó környezetében, ahol a korrupció, a vagyon és a hatalom fitoktatása, a fényűzés és a szakadatlan talpnyalás a mindennapi élet részévé vált, ellustultak, önelégülté váltak az emberek. Azt hitték, örökké tart majd a buli. Nem úgy Zilics. Ő kerülte azokat a játszik könnyedséggel kinyomozható bankokat, amelyekbe Milosevic többi címborája exportált a vagyonát. Ő is külföldön dugt el összeharácsolt pénzét, csak nem az utolsó garasig, de olyan bankokon keresztül, amelyekről a szerb állam nem is tudott és közben figyelte, mikor kezd repedezni a vakolat. Éles eszével úgy okoskodott, hogy előbb-utóbb Nagy-Britannia és az Európai Unió hihetetlenül gyengekező politikusai, diplomatái és átlátnak majd Milosevic üzelmein, és elkiáltják magukat, hogy állj, elég volt. Ez végül Koszovó kapcsán következett be. Ez a tartomány, amelynek nagy része mezőgazdasági terület, Montenegro mellett Szerbia másik megmaradt hűbérbirtoka volt a Jugoszláv Államszövetség keretében. Körülbelül 1 ezer koszovár, azaz Albán, és 200 ezer szerb lakta. Milosevic egy teljes évtizeden keresztül terrorizálta elszántan a koszovóiakat, míg nem ismét feltámadt a végét járó koszovói felszabadítási hadsereg. A stratégia szokásos volt, üldözdőket elviselhetetlen mértékben várt ki, míg végül fellázadnak, majd ítéld el a terroristákat, vonulj be nagy erőkkel a szerbek védelmére, és állíts helyre a rendet. Ekkor közölte a NATO, hogy ezt nem nézi tovább tétlenül. Milosevic nem hitt nekik. Hiba volt. Ezúttal komolyan gondolták. 1999 tavaszán megkezdődött a főként a harmadik hadsereg által végrehajtott etnikai tisztogatás, amelyhez segítséget nyújtott a titkos rendőrség és a félkatonai csoportok is. Árkán tigrisei, Frenki fiai, Zorán farkasai. Amint várható volt, több mint egymillió koszovói albán távozott pánikszerűen Albániába és Macedóniába. Ez is volt a terv. A nyugatnak az lett volna a szerepe, hogy menekültként befogadja őket. De nem tette. Hanem bombázni kezdte Szerbiát. Belgrád 78 napig kitartott. A helyiek hangosan kimondott reakciója NATO ellenes volt, szájuk elétett kézzel viszont már azt a szerbek, hogy azaz őrült Milosevic hozta rájuk ezt az egészet. Mindig nevelő hatású, ha az ember a saját beomlott házán keresztül tapasztalja meg a szűnni nem akaró háborút. Zilics pedig meghallotta a suttogó hangokat. Milosevic 1999. június 3-án elfogadta a NATO feltételeit. Zilics szemében ez feltétel nélküli megadást jelentett. Úgy döntött, elérkezett a távozás ideje. Véget értek a harcok. A harmadik hadsereg, amely a nagy magasságból végrehajtott koszovói NATO bombázás során alig-alig vesztett embert, hadigépezetét sértetlenül megőrizve vonult vissza. A tartományt a NATO foglalt el, az ott maradt szerbek pedig menekülni kezdtek Szerbia felé, és a bennük felgyűlöm haragot is magukkal vitték. Az indulat célpontja pedig a NATO helyett lassan Milosevic lett. Zilic ekkor megkezdte vagyon a utolsó morzsáinak ismeretlen helyre menekítését, és előkészítette távozását. 1999 őszén a Milosevic elleni tiltakozás hullám egyre erősödött. Zilics novemberben egy személyes beszélgetés alkalmával szinte könyörgött a diktátornak, hogy vegye már észre a falfirkákat, hajtson végre államcsint, amíg még hűséges hozza a hadsereg, ne játsszon demokráciát, tiltsa be az ellenzéki pártokat. Milosevic azonban akkor már saját külön világában élt, ahol töretlen népszerűségnek örvendett. Zilics távozóban ismét elgondolkodhatott azon a gyakori jelenségen, hogy amikor valakinek kezd kicsúszni a kezéből az addig élvezett óriási hatalom, szó szerint darabokra hullik szét. Bátorság, akaraterő, ítélőképesség, döntésképesség, mindez semmi lesz, mint a dagájától elmosott homokvár, sőt, még arra sem képes az illető, hogy tudomást vegyen a valós helyzetről. Decemberben Milosevics már nem gyakorolta a hatalmat, csak kétségbe esetten csimpaszkodott belé. Zilics pedig szép csendben befejezte előkészületeit. Nem kevesebb, mint 500 millió dollárt ért a vagyona, és volt egy biztonságos rejtekhely is, ahol felszívódhat. Árkán ekkor már halott volt, azért végezték ki, mert összekapott Milosevicsel. A boszniai etnikai tisztogatás főkolomposai, Karadzics és a Srebrenicai mészárlásért felelős Mladic tábornok után valóságos hajtóvadászat indult a republika Srpska területén, ahol meghúzták magukat. Másokat pedig már el is fogtak, és a hágai nemzetközi bíróság háborús bűnösök ügyét tárgyaló ítélőszéke elé citálták őket. Milosevicből megtört nátszá lett. A történeti hűség kedvéért ide kívánkozik, hogy a diktátor 2000. július 27-én bejelentette, hogy szeptember 24-én elnökválasztást tartanak. Ezt elvesztette, hiába vágott le dagályos szónoklatokat, hiába vonta kétségbe az eredményt. Tömegek ostromolták meg a parlamentet, és iktatták be utódják. Az új rezsim egyik első döntésekén nyomozást indított a Milosevic korszak bűnei után, a gyilkosságok az eltűnt 20 milliárd dollár után. A volt diktátor a Belgrád elit elővárosában Dedinnyében lévő villájában húzta meg magát. Kostunica elnök 2001. április 1-re megtette az előkészületeket, és végre valahára megtörtént a letartóztatás. Zorán Zilic addigra réges-rég árkombokron túl volt. Még januárban egyszerűen eltűnt. Nem köszönte senkitől Podjál semmit magával. Úgy ment el, mint aki egy másik világban kezd új életet, ahol nem venné hasznát a régi kacatoknak. Ott hát minden szó nélkül. Hozzá kutya ragaszkodó személy testőrén a kulacs nevű drabális óriáson kívül senkit és semmit nem vitt magával. Egy hét alatt belakta új púhelyét, amit több mint egy évig készített elő. A hírszerző közösségben senki sem figyelt fel távozására, egy valakit kivéve. Amerikában egy csendesen visszavonultan élő emberből meglehetős érdeklődést váltott ki Zilics új hajléka.